«Дочка моя, там вимагали пояснень. Трохи змішався Абат. Там конче вимагали пояснення. І мені довелося їх дати, як ми й домовлялися з тобою». «Які ж пояснення?» «Він обмовив тебе Євпраксія, виступив наперед воєвода, поганьбив тебе тяжко. Ніби всі роки з імператором провела у блуді. Уста мої не вимовлять того». «Бо знаю, що ти завжди була чиста і такою засталася, хрест на цьому покласти можу!» Упав на коліна, поклав на себе хрест, дивний хрест, ліворукий. Абат Бода не збентежився навіть цим. «Дочка моя», – сказав спокійно, – «хіба ви не скаржилися про дім розпусти, у який вас затягнув імператор?» «Імператор же! Йшлося тоді не про мене, а про імператора, про мою журину!» І вдруге, коли імператор наслав на мене на гріх, знов не про мене. Знаєте все абати. Як же могли мене в той бруд і перед собором? Це пояснення? Коли тільки очі бачили, то вже пробурмотів абат. Але і фракція гнівно показала йому на двері. Я скаржитимуся на вас найсвятішому папі. Тепер підлягає оскарженню і моя скарга до собору, і ваші вігідні дії абати. Ви розголосили таємницю сповіді. Та ще й неправдиво. Це гріх подвійний. Ваша величність, у вас замало свідків для такого тяжкого. Важить не число свідків. Ідіть. Сама підвела кирпу з колін. Єпіскоп Федір злякано дивився на все. чи боже, же «Дочка моя так чинити!» – поспитав. «Ніхто не захистить моєї честі, коли не захищую її сама!» – твердо відповіла її в праксі. «Сподіватимось, єпіскопе, на вашу правдивість, коли повернетеся додому!» Відправила і єпіскопа. Заставила у себе воєводу. Тепер могла нехтувати узвичайнями каноси. Бо вже нічого не сподівалася. Від її володарів Купували усе Купили зарубуша Заплативши йому більше Ніж давав чи обіцяв імператор Купили абата Бода Який прикипіло тримався коло нею продовж стількох років Видно вичікуючи Хто ж запропонує більшу ціну Купили навіть Її ціною так званої волі Щоб потім зганьбити Її ганьбою Донищити імператора перед очима усієї Європи. Що їм до її чистості, її душі, болі і страждань її? Що їм до правди, до істини? Вони пристосували істину до своїх потреб, до своєї зажерливості, невситимості. Ось і все. Вельфові – уся Германія, Матільді, уся Італія, Папа, а через нього цілий світ – на заваді недогромлений ще й імператор. Звалити його остаточно поганьбленням, а починати це поганьбленням імператриці, потоптанням її жіночої честі. Ось і схарга, ось і собор, ось і пророчі передбачення Бата Бода про неминучість пояснень на соборі. Пояснення, яке невинне слово, яке може стати злочинним. «Ти так мені і досі нічого не пояснила про Журину». Моби, вгадавши її стултані думки, сказав Кирпа. «Вона вмерла?» «Ну так, знаю про це. Але ось почув про щось там у імператора, про ганьбу, про Журину, не розберу». «Я розповім тобі все, Кирпо, будеш моїм свідком. Хоч один правдивий свідок. Боабад, якому на сповіді... Відкривалася в усьому, потоптав правду. Вона стала згадувати все те, до чого б ніколи не хотіла більше повертатися пам'яттю. Кирпо стояв поблідлий, мов би напівмертвий. Зникла його веселість. Не було зухвало молодецької косоплечісті. Усе зникло, все в минулому. Що попереду? Не казав тобі і в праксі, ким була мені журина? Та й вона, видно, не відкрилася, бо то наше. Тепер не знаю, що мені робити. Поки не знав про Заубуша, то нічого. А знав, я простила Заубуша і все. І він одружився з Вільтруд, яка була зі мною в найтяжчому. Треба бути милосердними. Хіба кажу, не треба. І я простив його, ще й не знаючи нічого бо обидва ми з ним обрубані. Не знаю, хто там його покалічив, а мене половчанин рубнув раз по руці, а тоді ще й по ребрах, аж прорубав там віконечко, що й душу видно. А може, вона вже й витрусилася крізь те віконце, хіба ж, зрозумієш, і ти простила баронові, і я простив, а тут вийде так, ніби душа моя витруситься в ту дірку». Я опинюся перед заубушем без душі без милосердя, то як тоді? Хто порадить і хто порятує нас з двох, калік і недорік? Може, знаєш, і в праксі? Що вона могла знати? У дитинстві Журина вселила в мене віру про добрих чебиряйчиків, сказала вона Кирпі. Живуть у нашій землі, ніхто їх не бачить» а присутні повсюди. Доброта ж від них так і розпромінюється. «Чеберяйчики!» – сміхнувся воєвода. «Це ті з великими бородами?» «Вони безбороді, молоді вічно!» «Де ж таки бачено, вічно молоді?» «Вічно молодими бувають тільки дурні!» Ось навіть ти змінилася!» «Бо вже не та маленька дівчинка, яку віз колись із Києва до Саксонії». Щодо того, що від чебиряйчиків доброта розпромінюється, то прожив більше за тебе, а не бачив. І не тільки тут, а й вдома. Гризуться, так.